Я шукав у всіх кишенях кожного з елементів мого вбрання. Я точно брав їх з собою, полишаючи текстурами, але ж міг втратити будь-якої миті під час подій останніх днів. Мене били й кидали багато разів. То був найкращий час для того, щоб загубити щось. Вибудувавши складну архітектоніку проклять, я втиснув каблуки в боки коня. Доведеться їхати швидко і думати теж швидко. По-перше, треба дістатися в миле, залюднене цивілізоване місце, де методи примітивного вбивці не діятимуть. Кваплячись униз, я прямував до однієї з доріг. Цього разу працював з тіню дуже обережно, вдаючись до найтонших своїх навичок. Тієї миті я мріяв лише про те, щоби швидше позбутися своїх переслідувачів і знайти короткий шлях до безпечного куточка. Світ замерехтів і востаннє блиснув, обернувшись на Каліфорнію, яку я шукав. Моїх вух сягнув скрипучий гуркіт, фінальний штрих. Озирнувшись, я побачив, як частина скелі захиталася і наче в уповільненій зйомці сповзла прямісінько на вершників. Незабаром я спішився і попрямував до поближньої дороги. Мій одяг став ще свіжі... свіжішим, а його якість кращою. Я не був певен, що до пори року тож цікавила, яка зараз погода у Нью-Йорку. Коли нарешті приїхав сподіваний автобус, я сів у нього. Обравши собі місце біля вікна, трохи покурив і милувався сільським краєвидами. Невдовзі затрімав. Прокинувся лише наступного дня по обіді, коли ми приїхали до терміналу. Я був голодним, як вовк, тож вирішив спершу поїсти, а вже потім роздобути собі авто до аеропорту. Тож придбав собі чизбургери і два пива за бакси, що в мене залишалося з тексорами. На перекус мені знадобилося хвилин 20. Вийшовши з кав'ярні, я помітив ряд таксі, що стояли біля входу. Перш ніж сісти в одне з них, вирішив зробити важливу зупинку в чоловічому туалеті. У найгірший з можливих моментів двері шести кабінок за спиною прочинилися, і їхні відвідувачі кинулися на мене. Неможливо було ні з чим сплутати ці шипи на руках за великі щелепи і палаючі очі. Паскудам вдалося не просто наздогнати мене. Вони ще й вбрані були так, як і всі решта людей навколо. Зникли останні сумніви щодо їхньої влади над тінями. На щастя, один із них виявився спритнішим за решту. А ще, можливо, через мий зріст. Вони не до кінця усвідомили мою силу. Я схопив найближчого за передпліччя, щоб уникнути шипів на руках, якими він так хизувався. Зупинив його перед собою, підняв і жбурнув у решту нападників. А тоді просто розвернувся і побіг навіть двері, вибив на шляху до свободи. Не зупинявся навіть, щоб застібнути ширинку, аж доки скочив у таксі, де попросив водія гнати так, щоб гума плавалася. Годі, тепер мені потрібно вже щось більше, ніж просто притулок. Я хотів роздобути колоду козирів і розказати комусь із родини про цих типів. Якщо їх створив Ерік, інші також мають дізнатися про їхнє існування. Якщо ж ні то Еріку теж потрібно розповісти. Якщо вони можуть так легко мандрувати тінями, то й інші, певно, мають такий хист, ким би вони не були. А одного дня ці мерзотники можуть стати справжньою загрозою для Амбера. Припустимо, просто припустимо, що ніхто з домашніх не причетний. А що як тато і Брант стали жертвами якогось невідомого ворога? Насувається якась велика і страшна загроза, а я вступив прямо місінько у неї. Ось і чудова причина так старанно переслідувати мене. Я їм аж гвалт як потрібен. Моя уява розгулялася. Вони можуть заганяти мене в якусь пастку. А раптом неподалік вештується не лише ті, кого я бачив. Я опонував себе. Потрібно долати проблеми в міру їхнього виникнення, казав я собі. Ось і все. Відділити почуття від здогадів або, принаймні, спробувати зробити це. Я потрапив у тінь сестри Флори. Вона мешкає на іншому боці континенту, в місцині... Під назвою Вестчестер. Вестчестер – округ у штаті Нью-Йорк. Дістатися до телефону, визначити номер і зателефонувати їй. Сказати, що цей терміново, і попросити притулку. Вона не відмовить, хай навіть у неї до мене нутріна неприязнь. А тоді скочити на літак і забиратися звідси якомога швидше. Якщо сильно захочеться, можна в польоті вибудовувати всілякі припущення. А поки поводитися спокійно. Я зателефонував з аеропорту і слухавку взяв ти, Корвіне. Ти став тією змінною, яка знищила всі можливі варіанти рівняння, котрі я обміркував. Ти враз виник невідомо звідти, саме там і саме тоді. Я вхопився за твою пропозицію про захист. Але не тому, що настільки його потребував. Тим шістьом я міг би дати раду самотужки. Але проблема полягала вже в іншому. Я гадав, що цими типами керуєш саме ти. Мені спало на думку, що ти зачаївся надовго вичікуючи слушної миті, аби вступити в гру. І тепер, подумав я, ти приготувався. Це все пояснювало. Ти впорався з брандом, а тепер разом зі своїми тіньовими блукальцями зомбі збираєшся повернутися і заскочити Еріка Зненацька. Я хотів бути на твоєму боці, тому що ненавидів Еріка – а ще знав, що ти завжди все ретельно плануєш і зазвичай досягаєш, чого хочеш. Я обмовився про типів, які переслідували мене, аби почути, що скажеш ти. Те, що ти не сказав нічого, нічогісінької не доводило. Або ж це твої підступи, або ти гадкий, не мав де був я. Звісно, варіант, що я мандрую прямо в твою пастку, також лишався, але мені і так не бракувало клопотів». Та й не таке я, великий цабе, щоб позбуватися мене для балансу сил, особливо якщо запропоную свою підтримку, а це я зроблю із задоволенням. Тож я полетів. І що б я скис, якщо ця мерзенна шістка не залізла на борт разом зі мною? «Почесний ескорт?» – запитував я себе. «Краще вже не мандрувати». Коли ми приземлилися, я відкинув усі думки і помчав до флори, а тоді поводився так, ніби нічого не трапилося, щоб побачити, як же діятимеш ти. Коли ти допоміг мені розправитися з типчиками, я таки остовпів, ти справді ні про що не знав, чи то був хитрий трюк, ти пожертвував кількома солдатами, аби я ні про що не дізнався. Гаразд, подумав я, – «ні про що не питатиму, співпрацюватиму і побачу, що в тебе на думці». Я став бездоганним глядачем для комедії, яку ти розіграв, щоб приховати стан своєї пам'яті. А коли я дізнався правду, було просто запізно. Ми вже прямували до Ребми, і нічого з цього не мало для тебе жодного значення. Згодом після коронації я не бачив потреби розповідати про все Еріку. Я перебував у нього в полоні, тож особливої любові до нього не мав. Мені навіть спало на думку, що ця інформація може одного дня виявитися корисною, наприклад, щоб купити свободу, якщо загроза матеріалізується. Стосовно ж Бранда, то я дуже сумнівався, що хтось повірить мені. А якщо і повірять, шлях у ту тінь знав тільки я. Уявляєш, щоб Ерік звільнив мене за таке, він би засміявся і запропонував вигадати кмітливіше по брехеньку. А про Бранда я відтоді більше не чув. Інші здавалося також. Шанси, що він мертвий, 50 на 50. Ось та історія, яку я тобі ніколи не розповідав. Тепер ти і міркуй, що це може означати.